Fångsvårdas för att de mår psykiskt dåligt får inte gå ut och ta frisk luft på flera veckor Men det skulle aldrig hända vuxna grovt kriminella på landets fängelser Idag avslöjar Kaliber att fångar har bättre rättigheter än ostraffade ungdomar timme i friska luften varje dag Det är en självklar och reglerad rättighet för de som döms till fängelse, även för morddömda Men för barn och unga som tas om hand av staten för att de mår psykiskt dåligt är det inte så. För dem kan det istället ta flera veckor innan de får komma utomhus, trots att de unga inte är straffade och inte brottsliga. Det här beror på att ungdomar som tvångsvårdas i praktiken- inte har några rättigheter alls. Kaliber börjar idag på ett av landets säkraste anstalter, Hall. Anstalten Hall är tillsammans med Kumla Sveriges mest slutna fängelse- Dit kommer de grövsta brottslingarna. Här finns mördare, våldtäktsmän och knarkungar. Nu kan du gå Jag får ta med skärpet och skorna och passera genom en metalldetektor. Jag är här för att träffa kriminalvårdschefen på Hall, Elisabeth Anestad. Vi stannar framför ett flygfoto. Det som vi ser framför oss är en översiktsbild över anstalten Hall- där kan man se de olika avdelningarna och man kan också se var de olika promenadgårdarna finns runt omkring anstalten och även då muren. Mm. Det är fotbollsplaner och lite träd och grejer. Vad, vad, vad händer där? Ja, de intagna har möjlighet att gå ut på så kallad promenad vid minst ett tillfälle om dagen. Det finns inlagt i deras schema och i personalens också att man ska få komma ut på en utevistelse. Det här är ju någonting som finns fastslaget i lagen om kriminalvård i anstalt och som grundar sig på de europeiska fängelsereglerna där man säger att den intagen ska få möjlighet att komma ut minst en timme om dagen. Och det är flera tillfällen per, per dag som man får komma ut och röra på sig. Även grovt kriminella fångar, våra mest slutna fängelser, alltså rätt att vistas utomhus minst en timme varje dag den höga säkerheten får liksom inte ge avkall på det som är humant gentemot den intagna. Men vi ska lämna Elisabeth Arnestad för en stund. Skrulla, kom då. Kom du igen. Nora är 20 nu. Hon har just flyttat in i sin första egna lägenhet. Och hon har skaffat katt. Jo, har du ligger här och sovit? Hon tar fram några bilder och visar. Mm. Här är... Ja, det är det huset då som vi flyttade in i sen så alltså, där har de bryggan och eller och badhuset där. Fint med sköta Ja. Fast alltså man säger det var ju liksom det såg ju så jävla bra ut utifrån alltså hur vi hade det. Det var ju liksom ja, väldigt snobbigt ställe liksom, att bo på. Det var liksom, men innanför väggarna när vi var själva så var det väl inte så jävla bra. Bilden visar en stor gammal villa på en sjötomt. Hon är ungefär 14 på den här bilden och sitter i en av familjens båtar tillsammans med en kompis. Det här är innan hon blev tagen enligt lagen om vård av unga. Och det är svårt att föreställa sig det hon berättar hände innanför villans vackra träfasad. Hur de blev misshandlade av sin pappa. Det var både fysiskt och psykiskt som han misshandlade, eller vad ska jag säga... Så man fick ju väldigt dåligt självförtroende och dålig självkänsla och sådär. Jag ville inte komma hem så jag rymde väl hemifrån då och drack en hel del. Och snodde mediciner från min morfar. Min far hade läkarspirit hemma så jag tog det och drack. Så jag var ju ändå väldigt blandad både läkarsprit och starka smärtstillande. Och jag risvade med en del också men det var inte så himla allvarligt. Så först blev jag ju bara placerad i ett familjehem. Hur funkade det då? Jo, alltså det blev ju bättre. Jag började må bättre. Men eh, sen när SOS tyckte att eh, ja, när liksom jag hade slutat dricka och sådär så tyckte de att ja men bra, nu måste Bra, så nu kan hon flytta hem igen. Om, men jag sa ju det att jag inte ville komma hem för att min farfar slog mig och sådär. Och drack väldigt mycket. Men då hade ju de ringt till min mamma och frågat om det stämde. Men då hade ju hon, hon vågat ju inte berätta det. Så då trodde ju inte Sos på mig. Då fick jag flytta hem igen. Men vad var liksom de officiella orsakerna sen när du fick LVU? För du fick väl det på grund av eget beteende då? Var var det liksom för... Jo, men det var ju för att jag var en fara för mig själv och mitt liv då. I och med att jag började sköda mig och dricka och ta tabletter och rymma och sådär. Så är så det därför. På statens särskilda ungdomshem tvångsvårdas barn och unga. De ska vara mellan 12 och 21 år. Men det finns också 11-åringar på ungdomshemmen. Ett fåtal... Ungefär en tiondel av de som vårdas där är dömda för brott. Men de allra flesta är så alltså inte det. De vårdas precis som Nora med stöd av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det kan vara för att föräldrarna brister i omsorgen. Eller för att socialtjänsten tycker att en unges eget beteende är en fara för den själv. Nora fick tvångsvård när hon var 16. I beslutet kan man läsa att hon är självdestruktiv, ångestdriven och rymningsbenägen. Hon hamnade på solgården, en låst avdelning för bara flickor, på ett ungdomshem utanför Falkenberg. Solgården har liksom flera andra statliga ungdomshem, ett belöningssystem, som ger större förmåner ju mer samarbetsvilliga och lydiga ungdomarna är. På solgården kallas det här pluppsystemet. Alla flickor börjar på röd plupp. Och då fick man inte gå ut alls. Och den kunde man ju ha i någon vecka tills de tyckte att man hade skött sig och sådär. Och då kunde man få börja gå ut i inhängnaden, den trädgården som var inhängnad. Och det var ju liksom minsta lilla, om man hade en gul plupp då, och hade rättighet att komma ut på promenader utanför- och man kanske uppträdde dåligt eller något sånt där. Då halkade man ner på röda pluppen då. Och fick börja om då. Och det kunde ju ta liksom någon månad tills man kom upp till den gula pluppen igen. Men då fick man inte vara ute alls? Alltså, nej. Det inte ens på den här inhängdade gården? Nej, nej. Ingenting? Inte en liten nej. stund per dag nej. Ur solgårdens elevinformation från juni 2006. Röd plupp. Du får inte gå ut i trädgården. Bara vara inomhus och delta i solgårdens inre aktiviteter. Vad är den här där? <laughs> ja. Två hela flyttkartonger. Ta Nora fram. Oj, vad mycket. Ja. Är... De innehåller hennes dagböcker och journaler från åren på ungdomshandeln. Ja, I journalen som personalen skrivit på solgården står att Nora har röd markering de första tre veckorna och får alltså inte gå ut. Hon berättar att det kunde räcka med att inte gå upp ur sängen i tid för att stanna kvar eller halka ner på röd markering och då inte få komma ut den veckan. Ibland så hände det ju saker som gjorde att man åkte ner och fick börja om och ibland hade man ju inte motivationen till att gå upp på månaderna för att man kanske inte mådde bra liksom och då fick man ju skylla sig själv. Pluppen kan omedelbart sänkas vid oacceptabelt uppförande. Man mår ju inte bättre av att inte få komma ut. Alla människor mår ju bättre av att komma ut i friska luften och eh, ta en promenad. Alltså en promenad kan man ju må väldigt bra av att ta. liksom. Men om man nu inte hade rättigheter att få komma ut och ta en promenad då, då ligger man ju kvar på det månt man har, tycker jag. En låsbar avdelning på ett särskilt ungdomshem har fönster av pansaglas, ofta med galler utanpå. Att inte få gå ut innebär också att nekas all form av frisk luft. Det går inte att öppna ett fönster eller sätta en dörr på glänt. Jag träffar en annan av solgårdens tidigare elever. Är det rillat dig? I Jennys journaler framgår att hon som längst hade röd markering fem veckor i sträck och på den tiden fick hon inte komma ut alls. Ja, men det kunde vara att man vägrade gå och lägga sig. Det blev liksom diskussion om det. Och det kunde vara att man hade varit och Kanske inte gått upp på morgonen och skött vardagen. Liksom. Jag som var van att var i stallet fem timmar om dagen och igång. Liksom. Så man blev liksom rastlös. Jag tror ju att man behöver lite frisk luft och lite solljus för att må bra. Först nu, efter att vi ringt och frågat om utevistelse, har solgården ändrat sina rutiner. Nu ska även rödmarkerade flickor få vara i den inhängnade gården tillsammans med personal. Men under flera år, fram till den här våren, har flickor nekats att vara utomhus och det kunde pågå i vart fall mer än en månad i sträck. Och det är inte bara på solgården barn och unga har hindrats och fortfarande hindras bara utomhus. Kaliber har i samarbete med Ekot gått igenom de olika statliga ungdomshemmens rutiner och elevinformation. Och på flera ungdomshem får nyanlända elever inte vara utomhus. En rutin som skulle vara olaglig på ett fängelse. Här är ett exempel från Björkbackens skolhem. Första veckorna planeras inga utaktiviteter in. Denna tid är tid, där vi ska lära känna den nya flickan. Margareta Lunds avdelning Kinnebäck. Ungdomen vistas inomhus på avdelningen i slutna former under åtta veckor. Möjlighet finns till öppna former dock tidigast efter två veckor. På några avdelningar måste ungdomarna förtjäna sin utevistelse. Till exempel på Granhults avdelning hyttan. Förutsättningar för utevistelse. 1. Skött sitt ansvar senaste tiden på ett gott sätt. 2. Eleven ska ha varit minst två veckor på hyttan. Sävast gården. Avdelningen är låsbar, vilket innebär att dörrarna ut är låsta. Men när du har visat att du kan ta eget ansvar så kan du, efter beslut av kontaktperson och avdelningsföreståndare, få vistas ute. Sundbo ungdomshem, avdelning Sjögården. Under utredningstiden får du bara gå ut i sällskap med personal och under förutsättning att du förtjänat din utevistelse. Ja, ja. mm. När Nora vårdades på ett annat statligt ungdomshem, Högantorp utanför Söder Tälje, försökte hon börja röka för att få komma ut. De hade ju en balkong som de som rökte fick komma ut på. Och de som inte rökte, de hade ju ingen rättighet att komma ut på den balkongen. Så att jag försökte ju börja räcka bara för att få komma ut mer. Men eftersom inte mamma tillät det så fick inte jag det där Eftersom hon var min vårdnadshavare och jag var under 18. Och då krävde de att, att liksom, vårdnadshavaren skulle bestämma det då? Man... Ja, ja, precis. Melinda tände en cigarett. Hon har alldeles nyligen blivit fri. Efter att ha tvångsvårdats enligt LVU under flera år och suttit på olika statliga ungdomshem. Vanan att röka fick hon när hon vårdades på Långa skolan i Eksjö, berättar hon. Jag rökte inte när jag kom ut, Men det var så här att om man rökte så fick man gå ut på en liten, liten, liten balkong som var liksom ingallrad. Så jag började röka där. Så du började röka för att gå ut? Ja. Jag mådde, extra, alltså jag mådde inte dåligt efter cigaretter. Jag, jag mådde illa en hel timme tills nästa cigarett. Men det, det var liksom en slags höjdpunkt då, att få gå ut där. I Lund ligger det statliga ungdomshemmet Lunden. Även här tvångsvårdades Melinda som längst i två månader. Lunden har inga skriftliga rutiner som reglerar utevistelse. Det är som på de flesta statliga ungdomshem upp till personalen att bedöma om och när eleverna får komma ut hon fick inte komma ut alls de första sex veckorna. Inte ens på den lilla rastgården, säger hon. Efter en och en halv månad på Lunden står det så här i Melindas journal. Melinda har varit på sin första promenad. I journalerna kan man också läsa hur Melinda blir piggare efter sin första promenad. Då sammanfattar personalen hennes vecka med att hon Har under veckan varit på ett ovanligt gott humör. Nästan lite flamsig. Jag träffar fler ungdomar som vistas- eller nyligen har vistats på statliga ungdomshem- och som inte fått vara utomhus under perioder. Förra året var Lisa intagen på Råby ungdomshem i Lund. De första veckorna fick hon vara inomhus dygnet runt, säger hon. Och efter det var den enda utevistelsen- en kort sträcka eleverna fick gå tillsammans med personal- för att spela innebandy i en byggnad på andra sidan gården. De som var 18 år fick lov att öka- och jag var inte 18 så att, alltså, jag fick i princip inte gå ut. Vi fick gå till den här korta sträckan till eh, innebandyn då. Och sen efter tio veckor tror jag så fick jag gå med upp och hämta mat en gång. Och det är också bara några steg liksom. Annars så fanns det en liten, liten rastgård men där fick jag i princip inte gå ut för att jag inte rökte. Jag fick gå ut på nyår, fick jag gå ut <laughs> titta på raketerna. Då fick vi vara ute en kvart tror jag det var. Det var väl det lilla. Alltså nästan alla hade liksom ständig huvudvärk och det var instängt och det var liksom inte oh, kan ni sätta dörren på glänt liksom utan nej det skulle vara låst och det skulle vara stängt liksom. Stina är 15 år och vårdas just nu på ett statligt ungdomshem. Även för henne kan det dröja veckor mellan tillfällena som hon får vistas utomhus, säger hon. Det kan vara en vecka, det kan vara två veckor. Alltså man mår ju inte bättre av att inte ens kunna gå ut och ta luft. Det borde ju finnas någonting sådär att man får ute en timme varje dag eller någonting. Man blir irriterad när man inte får så lite som att gå en promenad. Och det som Stina frågar efter. En timme om dagen- det är en självklarhet för de brottslingar som sitter inlåsta på fängelser. Som till exempel på Hall, Sveriges mest slutna fängelse. Här finns en stor idrottsplan, flera fotbollsplaner, grillplatser och växthus. Och alla fångar får vistas utomhus, minst en timme varje dag. Det är schemalagt. Till och med för de som är mest våldsamma. Det här isoleringen var den här. Just det, vi har en isoleringsavdelning och till den så finns det ju också då möjlighet att gå ut en timme om dagen då. Och det är en så kallad tårtbit där man går för sig själv. Om vi tänker oss att en fånge till exempel försöker döda en annan fånge eller en personal. Då blir han förd till en isoleringscell. Men även under tiden isolering får fången komma ut. En timme om dagen i friska luften. För det är en rättighet som står med i de svenska och europeiska fängelsereglerna. Ja, det jag är övertygad om skulle hända om vi inte släppte ut de intagna det är att vi skulle få bli Gioanmälda på direkten. Och det är ju så att vi strävar efter en human kriminalvård som syftar till att de intagna ska komma så att säga, bättre ut och som är vår ambition. Och då måste man även få möjlighet att eh, röra på sig både genom auktion och genom utavistelser. Så oavsett vad som händer där gör man aldrig avkall på den där timmen utomhus? det skulle vara någonting som enligt lagen heter synnerligt hinder och det kan jag tänka mig skulle vara om det var någon, något uppror eller någonting sånt på en avdelning som gör att man skulle få stänga till och låsa in alla intagna men annars finns det ingen som helst skäl att man skulle låta bli det. Men händer det? Har det hänt någon gång att ni... Nej, nej, du får inte gå ut. Alltså, så jag vet jag att så har det aldrig förekommit här. Men jag har sett något GIO-ärende på att Jo har sagt att det ska vara väldigt, väldigt starka skäl. Så att det har förekommit någonstans inom kriminalvården, men det är ytterst sällan. Ytterst sällan och aldrig på hall. Alla ska få vara ute. Elisabeth Anestad, kriminalvårdschefen på Sveriges slutnaste fängelse, tycker att det skulle vara omänskligt att ha det som på ungdomshemmen där intagna kan nekas att vistas utomhus i flera veckor. Jag skulle säga att jag tycker att det låter omänskligt. Det händer ju som sagt för att de blir våldsamma och då är det en isoleringscell och då får man göra den här bedömningen att han kanske inte kan ha några lösa föremål där inne. Men personen har ju fortfarande rätt att få vistas ut en timme om dagen. Men hur kan det vara så att det som är en självklar, lagstadgad rättighet för vuxna fångar inte gäller tvångsvårdade barn och unga. Till skillnad från fångvård är tvångsvård enligt lagen om vård av unga inget straff. De barn och unga som har LVU ska vårdas för sin egen skull och inte straffas för något de gjort. Det är just därför att det inte är ett straff som kriminalvårdslagen och de europeiska reglerna om fångars rättigheter inte gäller barn och unga. Det finns inga bestämmelser i EU som anger några rättigheter för ungdomar. Titti Mattsson är jurist och docent i socialrätt på Lunds universitet. Hon forskar om barn och ungas rättigheter inom barnavården. Utan den bestämmelsen som ramar in hela vården, det är bestämmelsen i sjätte kapitlet socialtjänstlagen som säger att barn och ungdomar som vistas under socialtjänstens ansvar ska få god vård. Och där kan man väl innefatta eh, rätten att få vara ute möjligen, men det finns inte uttryckt i lagarna. Det som är en närmast orubblig rättighet för de grövst kriminella vuxna gäller alltså inte 12, 13, 14 och 15-åriga flickor och pojkar som ska vårdas för att de skär sig i armarna, för att de stulit mopeder eller drogat. Jag är en av de fyra justitieombudsmännen och heter Kerstin André. Justitieombudsmannen J.O. kontrollerar om myndigheter följer lagar och regler. För sex år sedan anmälde en flicka ett ungdomshem för att hon inte fick komma ut och få en stunds frisk luft per dag, som hon skrev. J.O. Kerstin André tyckte att utvistelse borde ingå i god vård. Och hon såg inget hinder i att man skulle kunna införa liknande regler som kriminalvården har, där fångarna har rätt att vara utomhus. Gio skickade därför beslutet till Socialdepartementet för att de skulle överväga om det gick att införa sådana regler om utevistelse. Och så skrev jag också att jag utgår från att statens institutionsstyrelse närmare överväger vilka åtgärder som erfordras för att kunna ge även dessa intagna en sådan möjlighet. Det här skrevs då alltså våren 2006. Gio Kerstin André utgick alltså från att statens institutionsstyrelse skulle överväga vilka åtgärder som krävdes- för att alla ungdomarna skulle ges möjlighet att komma ut. Man brukar säga så att när GIO utgår från- att en myndighet ska göra vissa saker- så, så brukar man göra det också. Men jag förutsätter att, att statens institutionsstyrelse- har tittat över detta. Men på statens institutionsstyrelse hände ingenting. Det står fortfarande inte ett ord i CIS-riktlinjer- om möjligheten till daglig utevistelse- och socialdepartementet då, som skulle överväga om utevistelse kunde regleras på samma sätt som inom kriminalvården? Urban Lindberg. Det var tjänstemannen Urban Lindberg som handlade ärendet på socialdepartementet. Han skrev en kort tjänsteanteckning där det står att Gios beslut diskuterats med SIS. Sen hände ingenting mer på socialdepartementet. Urban Lindberg vill inte ställa upp på någon intervju. Men han säger på telefon att han inte minns att Gios beslut ledde till några förändringar på CIS. Och han borde verkligen minnas. Han slutade nämligen på socialdepartementet och började som planeringsdirektör på just statens institutionsstyrelse. Han är med andra ord en av CIS högsta chefer idag. Jag kan inte säga att jag minns att det har hänt något mer tyvärr än vad det står i den känslan. Nej, nej just det. Nora, som var intagen på solgården, bläddrar i sina journaler. Där kan man läsa att hon får till tandläkaren i början av juni 2006. Hon smugglar med sig tabletter därifrån och när personalen upptäcker det blir hon rödmarkerad och får därmed inte komma ut alls. Hon läser ur sin dagbok. Fredagen den 2 juni 2006. Varför i skulle jag ställa upp för? Varför skulle jag försöka få vänner genom att smuggla in tabletter och rakblad? Varför är jag så jävla dum? Jag hatar mig själv så jävla mycket. Nu är jag en röd plupp. Jag gråter så mycket att det känns som att jag ska kräkas. Jag känner mig för olycklig. Nu kommer jag bara sitta här inlåst och må skit. Utan frihet så jag inte. Den här gången är Noran rödmarkerad i fyra veckor och för alltså inte komma ut. Redan som tolvåring- börjar hon rispa sig i armarna. Men det är först nu- på solgården som självskadebeteendet- blir riktigt allvarligt. Det är nu första gången- hon skär sig så djupt i armen- som behöver akut vård på ett sjukhus. Hon skär sig- efter att ha fått besked- om att inte längre få vara utomhus. Så hon skär sig för att komma ut. Jag visste ju att- så skulle jag skära mig så djupt att jag behövde sy så fick jag ju komma ut ta i alla fall. Det var ju, det var ju första gången som jag fick gå in och sy. Ur Noras journal den 5 juni 2006. Nora är väldigt låg under hela dagen. Sitter mest på sitt rum. Nora har låst in sig på toaletten och personal rycker upp dörren. Nora har skurit sig och blodet rinner- hon vägrar att visa armen och tala om vad hon har skurit sig med. Efter ett tag bestäms att vi ska åka iväg med Nora till akuten i Falkenberg. Vi gick in och jag fick sy och sådär. Och... Så man försökte <skratt> komma på sina liksom, metoder. För att hade man liksom inte tålamodet att vänta i flera veckor på att få en annan plupp. Så då fanns ju ändå den grejen att man ja, skärde sig och började åka in och syra eller så. Där. Nora drar upp tröjan och visar sin ena arm. Den ser nästan bränsskadad ut. Hon är sydd på många ställen och det är djupa sår. Det är ju en skam alltså, att man har hållit på att skada sig. Det var en annan sak i början när jag hade skadat mig bara längs handleden. Liksom. Men nu är det ju hela armarna och på benen. och så där också. Så att... Det är en skam att man kunde få åtgjort. Jag har i flera veckors tid försökt få generaldirektören på statens institutionsstyrelse Eva Persson Göransson att ställa upp på en intervju så att hon kan förklara varför de ungdomar hon ansvarar för nekas att vistas utomhus långa perioder och varför Gios beslut inte ledde till några förändringar. Men Eva Persson Göransson vill inte svara på frågor om den verksamhet hon ansvarar över. Hon hälsar att hon inte har något att tillföra. Efter veckors chatt blir jag till slut istället hänvisad till CIS-chefsjurist Åsa Hård. Jag är inte så säker på att, att ange en viss som är kriminalvården en timme. Eller så. Jag, jag, jag kan inte riktigt se, se fördelen med det. Jag är inte så säker på att jag tycker att en miniminivå är den reglering som, som är till barnens bästa i det här fallet. Vad var kan det vara för dåligt med att ha rätt att få vara utomhus en timme om dagen för ett barn? Det är inte dåligt att få vara ute en timme om dagen men det kan ibland vara så att om man fäster en viss tid på, på pränt så, så kan det riskera att istället bli någon typ av, av standard tid så, som vi kanske inte alls tycker att, att det till... Det bästa i det enskilda fallet. Utan att vi fortsatt ska ha en, en verksamhet som bygger på att man utgår ifrån den enskildes behov i varje särskilt fall. Men GIO har ju utgått från att ni, ni ska överväga vilka åtgärder som krävs för att alla inntagarna ska kunna få komma ut. Det krävde ju GIO för fyra år sedan. Varför har ni inte liksom gjort det då? Ja, men det är ju ett arbete som... som som görs ständigt så att, säga, att utveckla vården och behandlingen på ett sätt som gör att den, den inriktas på att, att utgå ifrån den enskildes behov i varje särskilt fall. På fängelserna får man ju komma ut från dag ett. Även de som är isolerade på de hårda isoleringscellerna på Hall och Kumla får ju komma ut varje dag. Mm. Och det får man all, oftast hos oss också. Om det inte är vård- och behandlingsskäl så talar emot det. Det ser man ju här att inte. Här står det att alla nyanlända inte ja. får komma ut till exempel. Då. Men jag kan inte kommentera det. Men det är det i era ungdomshem som liksom, är ansvarig för dem. Ja, men jag säger det att om det är någonting här som jag får se sen när jag tittar på det så, som ser ut som att, att det behöver vitas åtgärder så får vi göra det. Här står det, under utredningstiden får du bara gå ut i sällskap med personal mm. och under förutsättning att du förtjänar Jag hade fått se det här innan. Nej, men jag tycker inte. Du tycker att vi gör det... allt här så. Vi ska säga att vi har bytt ut namnen på tjejerna i reportaget. Reporter var Daniel Velasco, producent för Kaliber är David Gustafsson och jag heter Matilda Osiarvi. Nästa vecka fortsätter Kalibers granskning av de ungas rättigheter i tvångsvården. Lyssna på söndag klockan ett i P1. <skratt>